Втім, сама вулиця до Геннадієвого замку не прилягала. До горбка вів швидше вузенький провулок. З одного боку жив відомий бізнесмен, з іншого – чиновник обласної адміністрації. З третього – від Геннадієвого будинку невеличкий лужок вів до ставка. З обома сусідами в Геннадія були найліпші стосунки. Про результати розслідування капітан повідомить йому через кілька днів. До того відбудеться зібрання всіх кримінальних авторитетів міста. Віка Брелінська, Веня і він же Брей, який на той час грав першу скрипку, запевнив Морса, що він може розраховувати на їхню підтримку, самого в біді не залишать. Кожен віддасть по куску, до того ж їхнім підопічним – Торговцям і власникам барів доведеться заплатити додаткову данину по три сотні доларів з носа. Коли Було Морс запротестував, що він і сам впорається, не хоче звалювати на них свої проблеми, Венні заявив. Не дурій, Морсе, такого, щоб палили хату авторитета, ще не було. Ти ж будеш її знову ставити? Буду, сказав Морс. «От і лади», – сказав Веня, «Тобі треба, щоб у тебе знов усе було за вищим розрядом. Кого ти підозрюєш?» Геннадій не підозрював нікого. Дерібні сутички у боротьбі за сфери впливу в нього були з більшістю присутніх. Але все врегулювалося. Без вияснення стосунків не обійтися. Кого він міг підозрювати в такій підлянці? Лика, валюня, малька, Боравчика, інших? Ні, цей варіант довелося відкинути. Наступної миті він спагнув, що ворога таки слід шукати поза цією кімнатою, поза цим колом. Може, хтось з його данників, давніх знайомих, дітько його візьми. Він раптом відчув себе особливим, Міченим, не по-доброму міченим. Під ним рубали основу, сучок, на якому він сидів, навіть ціле дерево. І головне, він не міг сказати, хто і як. «Я сам ще перевірю», – сказав глухо. «Хто б не був, доберуся. А за підтримку – спасибі, погроб не забуду». Справді мало не пустив сльозу, стисніть, ніж зуби. Здалося, в одного другого в очах майнули насмішкуваті іскорки. А як же, на них ніхто не смів підняти руку, а на нього посміли. А що, як братки затіяли невідому йому гру? Тоді кепські його справи, хана. Ні, не повинні. Але відтепер він муситиме бути уважним втричі обережнішим в усіх справах. На стіл перед ним лягла одна пачка доларів друга. Геннадій раптом побачив біля себе себе біля собору, на вулиці з простягнутою рукою. Колись на самому початку він почував себе паршивіше, тоді в нього нічого не було, окрім надії на себе. Того ж вечора він стояв ще раз на своєму згарищі. Вдихав залишки диму, що, здавалось, тепер по-особливому роз'їдав легені, хоч насправді уже давно вивітрівся. Будинок бував перед ним страшним чудовиськом без вікон і дверей, наче поранений звір конав у нього на очах і не міг померти. Здавалось, він важко зітхає і просить добити, щоб не мучився. Геннадій сам зітхнув мимоволі і відчув, як лють ще з більшою силою, ніж коли побачив згарища уперше, розпирає йому груди, давить на голову. З яким задоволенням він стріляв би, випускав чергу за чергою з автомата, кулемета, обріза, чого завгодно, по цих вікнах сусідів, що світилися у насмішкувато-благополучному царському селі, яке виставило його на посміховисько. У місці, що незублимає тисячами вогників. А що як там, за завісою темряви, Причагівся його невидимий, незнаний ворог? Хто він?